A 33. fejezet Mikor pedig fölemelte Jákob a szemét, Meglátta, hogy jön Ézsau, és vele négy száz férfi, És szétosztotta Lea és Ráhel, és a két szolgáló gyermekeit. És a két szolgálót gyermekeikkel együtt előreállította, Leát pedig és a gyermekeit a második helyre, Ráhelt pedig is Józsefet az utolsó helyre. És ő maga, előre menvén, hétszer meghajolt a földig, míg a testvéréhez ért. Így tehát Ézsó futva a testvére elé ment és átölelte. A nyakába borult, megcsókolta és sírtak. És amikor fölemelte a szemét, Látta az asszonyokat és gyermekeiket, és szólt, kik ezek veled? Válaszolta, a gyermekek, akikkel Isten megajándékozta a szolgádat. És odajöve a szolgálók és gyermekeik meghajoltak. Jött Lea is a gyermekeivel, és miután hasonlóképpen meghajoltak, végül József és Ráhel is meghajolt. Miféle seregek azok, mondta, melyekkel találkoztam? Válaszolta, hogy kegyelmet találjak az én uram színe előtt. Erre ő így szólt, megvan mindenem, testvérem, maradjon meg neked, ami a tiéd. De Jákob mondta, kérlek, ne így, hanem ha kegyelmet találtam a szemedben, fogadd el kezemből ezt a csekéke ajándékot. Én olyannak tekintettem arcodat, mintha Isten arcát látnám, és kegyes voltál hozzám. Fogadd el, kérlek, az áldást, amit neked vittek, mert Isten megkönnyerült rajtam, és mindenem megvan. És amikor erőltette őt, elfogadta, és szólt, menjünk együtt, és utitársad leszek. Jákob mondta, tudod, Uram, hogy a kicsi gyermekeim és juhok és tehenek vannak velem. Ha csak egy napig is erőltetjük őket, egész nyájak pusztulnak el. Menjen csak az én uram szolgája előtt, én pedig az előttem járó nyáj, járása és a gyermekek lépése szerint követem, lassan, amíg elérkezünk az én uramhoz, Szeírbe. Ézsau válaszolta, kérlek, hogy legalább néhányan maradjanak veled a néből, akik velem vannak utitársadul. Nem szükséges, mondta, arra az egyre van szükségem, hogy kegyelmet találjak uram szemében. Így tehát Ézsau visszatért azon a napon a maga útján Szeírbe. Jáko pedig szukkódba ért, házat épített magának, és sátrakat vert a nyájainak, és annak a helynek a nevét az azaz Sátraknak hívta. És miután megjött narámból Jákob, sértetlenül átvonult Szihem városáig, amely Kánoán földjén fekszik, és a város mellett telepedett le. A földnek egy részét, amelyen fölverte a sátrát, megvette Szihem atyának, Hámornak a fiaitól száz ezüstért. És oltárt állított, és így nevezte el, az Isten Izraelnek istene.